שלום לכולם שוב, מהנפצש, אני מברך את כולם. הנושא שבחרתי כבר מזמן, תכננתי לדבר עליו, והגיע הזמן, הנושא הזה חשוב לחברה הזאת פה, במאוחך. אנחנו נדבר היום על זוגיות. זה yeah, uh, mm -hmm. אני רוצה להסתכל מה זה הגיוץ, איך לדעת שמצאת mm -hmm. את הבן אדם mm -hmm. איך לחפש בכלל, mm -hmm. אם פשוט זה לא mm -hmm. מגיע לחיים שלך, מה לעשות, mm -hmm. יש כל מיני שאלות. Mm -hmm. והיום אנחנו נעשה לעזור על זה, יכול להיות, נעשה איזה שני מסרים, יכול להיות, מאוד לא בטוח, ויש לנו שני טקסטים, אחד הוא ארוך, אז אני מבקש שאני לא יכול לדעת לו, כדי שנקצור קצת זמן, השני אני אקרא, נפתח בראשית פרק ב', בראשית פרק ב', ונקרא מ-18 25, בראשית פרק ב', משמונה עשרה עד עשרים וחמש, והנושא שהוא זה על זוגניות. נקודה שלך. ויאמר אדוני אלוהים לא טוב ולא תעד אדם עבורם. אעשה לו עזק כנגזו. ויצא לאדוני אלוהים מן האדמה כל חיית הסבה ועד כל עוף השמיים. ועבר אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו, האדם נפש חיה, הוא שמו. ביקרא אדם שמות לכל הבאנות, ולעוף השמיים, רוחו חיה את השדה, ולאדם לא מצא עזק הנבדו. ויפר אלוהינו תרדמו על האדם. ויישם ויקח אחת מצוותיו, ויסגור בשר תחכיה. ויבן אלוהינו את הצלע, אשר לקח מן האדם לאישה. ויביאה אל האדם. ויאמר לאדם, זאת הפעם עצם העצמי, ובשר ובשרים. לזאת תקרא אישה, כי מאיש טיפחה זאת. רק אני עזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לו בשר אחד, ואיש שניהם ארומים האגב, ואשתו לא יפששו. אמן. אמן. תודה. Uh, אני רוצה להתחיל עם זה שהרבה פעמים זוגיות ונישואין לא כל כך עובדים בתוך העולם הזה מסיבה אחת וזה לא שהרבה פעמים בן חושב וואי זה בגלל שלא מאמינים יש, יש, יש גם זה אבל אחת מהסיבות זה שאנשים של העולם הזה לא מבינים שנישואים זה בעצם קריאה. קריאה למשהו מעבר שבן אדם פשוט חושב לעצמו סתם נישואים זה להתחתן פשוט, שיהיה למישהו בסוף החיים, שלא ימות לבב, שיהיו לילדים, וזה הכל נכון, אבל זו לא הסיבה הראשונה והמרכזית. הסיבה הראשונה והמרכזית אנחנו נראה את זה, ומה שקרה גם זה קריאה. עכשיו, יש אנשים שאם לא קרה להם להתחתן, <אח> לא הרבה כאלו, אבל יש. אני מכיר כמה אנשים, ידידים, חברים, שבגיל כבר <אח> מזמן <אח> היו צריכים להתחתן, ששרים וחמש, שלושים ושבע, כמעט ארבעים יש אפילו שאני מכיר, שלא רוצה. שואלים אותו, מתי? מנסים למצוא בחורה נחמדה, והוא פשוט לא רוצה. כלומר, לא מגיע זמן עדיין. יכול שלא הגיע, אני לא יודע. אז מה אתם חושבים? אין כלל שלי יש קריאה להתחתך. רצון. אם בא לך. נכון. סיפור אבסוטה. בא לך? כן. זהו, זאת אומרת, אם קרה לך נמציא, זה דבר מאוד פשוט. עכשיו אנחנו נראה בתוך הסיפור של ידם וסמבר. הקריאה שהכרדתי, מאוד חשוב להגיד, נגעת בזה. הקריאה בעצם, אנחנו מוצאים את זה בפרק הראשון, שזה המצווה הראשונה לפני להפעיל מצווה לשבת, שזה מה? פור. אני לפני מלא זמן, כשהתחלתי ללמוד עברית, ממש היה לי פעיטי וקשה לזכור פרו ורו, תמיד היה לה פרו וכל מיני דברים ברוסית, לא, לא יכולתי לסדר את זה, אבל זה הקריאה הראשונה, פרו ורו, תמלאו את הארץ. אבל מה הקטע? אנשים עושים את זה, אז מה, הם מבינים את הקריאה? לא עד בואו נמשוך ביחד. Uh, בדמות של מי אלוהים כבר היה תורננה? ומה התוונה של אלוהים כדי uh, למלא את הארץ עם אנשים שבדמותו? <תמונה> זה <תמונה> להגד... להגדיל <תמונה> את הכבוד שלו עליו בארץ. כי הוא לא לבד עכשיו, יש מיליונים אנשים, בלמוד שלו, שממלאים את הארץ. ולזה צריך זוגיות ונישואים, שיש איש ואישה, שבאים ביחד, עושים פרו פרו, וממלך אותם שהם עושים את המצווה הזאת, נותן להם ילדים, לילדים, לילדים, וככה, זו הקריאה, שבן אדם לא סתם ימלא את הארץ, אבל שהוא ימלא את הארץ. היא כבוד של אלוהים דרך אנשים שאלוהים ברא בדמותו. עכשיו, סטן יראה את זה, הוא אומר, אני לא יכול לסבול את זה, כי אני כל כך מקנא גם ככה אלוהים, עכשיו הוא ברא את הארץ ושם, הכניס שם כל כך הרבה אנשים שדומים לו, אני צריך לעשות משהו. כי תקשיבו על זה, מה יש לשטן נגדנו, אישי? עשינו לו משהו? לא עשינו לו אנחנו מפריעים לו בגלל שאלוהים ברא אותנו בדמות שלו. כשהוא מסתכל עלינו, הוא רואה הרבה אלוהים בתוך הארץ, ומפריעים לו, לא יכול. מה הוא עושה? הוא אומר, אני אהרוס את החיים שלהם, אני אכניס את החטא שאורסת את הדמות של אלוהים בתוך הבן אדם, שיהיה אסור אבל זה כבר לא יהיה כמו שאלוהים תכנן, תכנן. כלומר, למלא את הארץ עם הדמות שלה. זה יהיה אנשים מלאים חטא. ומה הוא חשב? אני אעשה אותם שהם, זה יהיה דמות שלא. שהם נהיו גרומונים, אני אגנול אותם. כל המלחמה הזאת וכל ההתקפות נגד נשים, נגד מאמינים, זה רק בגלל הדמות שמיושם בתוכנו, שמפריע לשטן ורוצה להרוס את זה. ובגלל זה חברים, בגלל זה, מספר אחד, הוא נגד נישואים כל כך כזה. דבר שני, הוא כל כך רוצה להכניס חטא של מין וסקס לפני פעם נישואים כי כשאנשים חוטאים אחד נגד שני ואיש ואישה באים ביחד מחוץ לנישואים זה גם הורס את הדמות של אלוהים ואת הדמות של נישואים עכשיו תגידו לי מה הדמות של נישואים? מה זה מראה? איזה תמונה? ויפס אם אנחנו קוראים של מי? מי הבעל? נשועה והקהילה. כל כך שונא את הנישואים. הוא מנסה לעשות הכל כדי לראות הוא מנסה לשכנע אותך שדי, אין לך זמן כבר. את סקירה, אתה זרגן כבר. זמן רץ, תעשה משהו. וחבר'ה, אני יכול להגיד לכם מניסיון, אני מכיר אנשים ידידים, טובים, שסיפרו לי, אמרו לי, שבגלל שפשוט חשבו עליהם שהם לא יפים מספיק, או חשבו שלא הספיקו להתחתן, זה גרה להם לבטא וללכת אפילו למישהו שהם לא אוהבים. ולעשות חטא. והתעוצבו פשוט, שלא רצו. כבר בת שלושים כמעט, יצא ו... להתחתן. וזה הקריאה, קודם כל להביא ניסן בסיס. ניסויים זה הקריאה, לא רק להביא ילדים אלא להביא ילדים ולגדל אותם שהם ישמעו את הדמות של אלוהים וימלאו את הארץ עם הכבוד שלו. וגם כמו שאמרתי, זו תמונה של אישור בקהילה שלו, אז בגלל זה, בגלל שהעולם לא מבינים את זה, יש כל כך הרבה בעיות בתוך הנישואים האדם. אבל אתה <עלה> <עלה> הוא ידע על הקליה שלו או לא? אנחנו היינו ביחד. הוא ידע על הקליה שלו שהוא צריך להסתתן או לא? כן? מה זה? זה בהתחלה הוא לא ידע, קודם כל, לא היו כאן. אולי היה לו איזושהי הרגשה. אבל אישה בזמנו היה בתוכו. זה לא, הוא לא ידע. מה אלוהים עושה? תשימו לב איך אלוהים ברא את הכל ממש בצורה חכמה. הוא בורא את העצים, פירות, ירוקות, ותגידו, ממה זה מתחיל? כל גבירה. מזר. מזר. הוא לא יחזר. והוא רואה שמה שהוא כותב, ותמיד יש המשך, המשך, המשך. עכשיו, הוא מסתכל על זוגיות של התחיית, והוא אומר, תיתן שמות. הוא נותן שמות, לדוגמה, גבר ג'רף, ואז קיבל, איך? זמר זה גבר. זמר זה גבר. זמר ‫הוא קיבל את ג'נף. ‫גבר חתום, קיבל את חתומה. ‫גבר קלף, קיבלת... ‫בשקט אמרתי להיות ככה... ואז פתאום הוא אומר, וואלה, אני גם גבר? בטח, סליחו עליי. אבל איך כמו שהאח אמר עכשיו, אין לי גבלת. אז פתאום הוא אומר אלוהים נכת את המשימה ומטרה ואבותם כדי להפנות למה שיותר חברים, יש פה משהו גם, אגב, שאתה בתוך השירות, ואלוהים אומר לך, תעשה את זה, תעשה את זה, זה, ואתה חושב שכל החיים שלך זה לא. זה בעצם להפנות אותך למשהו יהודי חשוב. בשבילו זה היה אישה. עכשיו, אין אישה שדומה לו. לא. ואז אלוהים אומר, הוא, היה... הוא הביא את הצונק שלו, הוא מרגיש את הצונק שלו, מה צריך לעשות? יעשן לתת לו הקדמה? שהוא יישן. למה? שפתאום הוא יתחתן עם איזשהו כוף או ג'ירפה או לא יודע הוא יתחיל להתחפש. איפה, איפה, אולי היא? לא יותר מבאס, אולי היא? כל כך תבואה? שאלה לא מתאימה. פרופורציות פשוט. בגימות אולי? אין לי בעיה. אף אחד לא מתאים. מה זה אומר? לשם. תלך לישון. הוא עולף לישון. זה משהו נכנע קורה פה. עכשיו אגב, איתנו, ומפיל פשוט באמת, יש אנשים שלא מעט לא את הצורך להתחתן, כמו אדם, הם עסוקים, זה טוב, אבל פתאום אתה מתחיל להרגיש צורך, והוא מתחזק והוא מתחזק חברים, זה סימן טוב שזה נראה לי כל מיאת מגיע. ראטה, אתה יכול לרשום לא מעט, אתה תתחתן, אבל לפחות אתה תראה, תדע, תכיר. אלוהים הוא לא כזה שאתה תזכור, כי כל הרגשות האלה וכל הכימיה זה מאלוהים, הוא שם את זה. עכשיו, כשאתה רגיש, כלומר יש לצורך, זה כמו לאדם, הגיע הזמן. מה לעשות? תלך לשון, בקצת זמן. זה עוד מעט יבוא. מה זאת אומרת לשון? לעשות סוויש, הבנת את זה כבר, אוקיי, ולאן האלוהים מכין מישהו. זה טוב, שלא לבזבז את זה למישהו אחר, להתנתק, לתת לשון. אלוהים צריך לעשות איזושהי עבודה לא מוכנה אולי. הוא מוציא, תשימו לב, מאיפה הוא מוציא את הצלע? נוציא איזשהו, לא יודע, ניסחן משהו, וזה היה מפחיד אם הוא יעשה את זה. אישה היה חושב שהיא זהו, היא הכי חכמה. היא גם ככה חושבת, אז תתארי מה היה, היא באמת זה היה ככה. עכשיו כאן, לא מהרגל, חבר'ה, בצד, אחותיי אמרה מאוד נכון, בצד, מה זאת אומרת? זאת אומרת שהיחסים שאלוהים ברב בין איש לאישה, זה אף פעם לא יכול להיות שלטוני. ולאפשר גם, שבעל הוא לא שולל באישה שלו וגם להיפך. הוא התכוון שהיא תהיה על הצד שלו, שזה הכי קרוב ללב. גם להבין שאהבה זה לא שכלי, אהבה זה לא משהו אפשר של... לרמוס. זה משהו שצריך לאהוב, קרוב ללב, צלע. צלע גם זה משמעות של צה"ל, גרנד, וזה סל דיבר פעם, אז אני בטוח הכול איתי ציפה, הרב שלנו הגדול, אני לא יודע עוד מילה לילות, אבל בכל זאת אלוהים לא לקח משהו פיזי, הוא לקח איזשהו חלק נפשי גם מאדם. כי תחשבו, בתוכו היה גם נקבה וגם זחר, לפני שהוא הוציא את המקמה. גם נקבה וגם זחר. עכשיו, הוא מוציא את החלק לנקבה ומעניין איך היה אדם, אני לא, לא סגור בדיוק איך הוא לא מתנהל כמו בקורה, אוקיי? Okay? אבל היה יותר דומה וקרוב לרגשות של אימא וילד, אוקיי? Okay? אז אלוהים לוקח את זה מאדם, ומעניין שהוא עושה הוא עשה אותה כנגדו. עכשיו, שמענו את המשמעות של סוסלח, כן? ובסדר הבנים שאומרים כנגדו, כי איש ואישה יש שם של אלוהים, ואם אתה מוציא את זה, אז יוצא אש ששורף את הנישואים, אם אלוהים לא בתוכמה. אבל אני מסכים לזה. <את> כן, לא שאני לא מסכים. אבל זה קורה אם... אנשים לא לוקחים את אלוהים, אם. אבל אם כן, למה הוא עדיין אמר כנגדו? כי אלוהים ברא את חווה מאדם מאוד שונה ממנו. שונה. ואם יש אנשים שונים שנרגשים, רוב הסיכויים של... יהיה להם איזשהו אתגר, בעיות, אי הבנות, היא חושבת ככה, הוא חושב ככה, כך זה הרבה פעמים, אבל זה לא רע, זה להפך, זה טוב, כי משהו חסר לו, לא, יש אצלם, ומשהו חסר אתה, לא, יש אצלו, וככה הם נמלים אחד את השני. חברים, טעות זה שבן אדם מחפש מישהו שטומן לו. וואי, היא צריכה לראות את זה קומוני, היא צריכה להקיף קומוני, היא צריכה לחשוב קומוני, היא צריכה להתבהם קומוני. ושאתה רואה אותה, זה לא, לא ככה. לא של איזה רע. זה טוב, כי יש לך חוסר. אתה לא אומר, מצעד היא יכולה להגיד לך מה חושב, וגם להיפך, ככה נמלים אחד אה, את השני. יבוד. חברים, מעניין ש... שהיא הייתה כל כך קרובה לתוכו. לא צריך לחפש יותר מדי. וזה קורה גם שהרבה פעמים מישהי או מישהו בן זוג או בן זוג שלך הוא לא בא כזה ופשוט אנחנו לא מבינים את זה עדיין כי זה לא זמן והלא צריך לעשות עבודה אבל יכול להיות שזה דמיות כמו שהיה אצל אדם עכשיו, השאלה מתי, מתי, מתי זה יהיה, הבנתי, נישואים, קריאה, היא צריכה להיות על ידי רוב ללב, לא למטה, לא למעלה, מתי זה יהיה רוב? פה עם וגם עם רחל, אתם זוכרים, מאוד מאוד חשוב, כי זה נשאר לנו להביא איך זה מגיע? כן, היה להם צורך, אבל הם לא השתלגו וחיפשו ימין ושמאל. במה הם היו עוסקים? הם היו עוסקים בדברים שלהם יום יום, ואדם לא יאכל, בשירות, בשירות. אלוהים נתנו שירות, לעבור ולסתה. ואז בזמן אחד פשוט איזשהו בוקר היא באה והיא נבואה. הפעם הוא כבר, אין סיכוי שהוא יבלבל. כל העוממין מסתכל ככה על הגוף שלו. זה דומה לי, ממש יפה כמוני. הוא אומר את זה פה, תסתכלו, לא אומר איפה הכמון, כן? אבל הוא אומר, בסף שלי, כן, נו, ממנה, ממני. אז יאללה, הוא היה עסוק בבריאה של אלוהים, וזה פשוט הגיע לזה. אם אתה מחכה עכשיו, בזמן שלך, אתה חושב, נו, כמה הוא יכול לחשוב כבר, נו. אני סתם אומר, דוגמא, זה לא... אין מספיק. או מה אם לא שם לב אני כל כך, לא יודע, מבין על הצורך לב, ופה ושם, ולא שם לב, ובדרך כלל, כן? אני עושה לא ככה וככה, אבל לא מבין. יש לי רגשות. זה לא נכון. לכל זה יהיה, לכל זה לא, אנחנו עכשיו נסתכל איך לדעת. אבל זה לא זמן עדיין. רחל גם הייתה סוכה ודברים שלה, ולא פספסה, לא פספסה, ללכת למלא את המים. ופתאום בא אליעזר, עוזר של אברהם. נפקר. נפקר? לא רק זה, נפקר. תודה. חבר'ה, תהיו פשוט עסוקים באדום ותמלאו את ה... <ש> מה זה ידענו? קל? קל. תמלאו את הכבים שלכם, את הנפש שלכם, את הגוף שלכם עם האדום, עם המים החיים. ואם אתם תעשו את זה ולא תפספסו זה, יום. לא. זה בוא. אתה יכול להגיד, קל, קל לך לדבר על אותו, אתה כבר ניסוי, אני לא. מה אתה מספר לנו פה? יש לך כבר שני ילדים. הייתי יורם אותך חמש שנים לפני שהתקדמת, מה היית מספר? איפה לי המסך שלך? לא אני חיפיתי חבר'ה. ואחר כך, התנועה שלי, אני חושב... לא הייתה פחות משל אדם כשראיתי את מיקה. אני חושב יותר אפילו. התגובה שלי. התגובה שלי. התגובה לא הייתי לוקחים לך. אני אזכיר עכשיו, יאללה. מי מי מכיר את טרזיאס? זוכרים, כן? יש טרזיאס. פעם ראשונה ראיתי אותה בטרזיאס. זה היה טיבי ראשון, טיבי זה טרזיאס. טרזיאס זה שלושה ימים. כן הסכם כזה, שוחח את כל השגרה, פשוט מתעמק באלוהים. אז כיצור, טידי ראשון בארץ, 2008, אני זוכר עכשיו, זה היה באוגוסט, היה לי מלא עבודה והכול, למחרת זה היה איזה מופגש של נערי קהילות, ואז עשו פה קצת איזשהו סידורים, אבל אם אומר לזה, וואי, את בחורה שמה, תבוא אליי, תבוא. ואני כבר שמעתי פה ושם, כאילו, טוב. ואז אני בא, היא הייתה בשולחן, יש שם שולחנות בקרוצות, היא הייתה בשולחן אחותי. זה כבר טוב, אני יכול להתקרב, ככה יש לי סיבה, להגיד שלום לאחותי. ואז אני חושב את אני כזה, לבשתי בחולצה. יפה כזאת, ורדן. לא, לא, כאילו, יפה. לא, לא כזה. אבל לא שאני מבקש איתה. הייתי כזה חתיק, וגם עכשיו, עדיין, אבל... הלכתי וחשבתי להתקרב, וחשבתי ככה, וואלה, אני עכשיו בא קאקה, ותסתכל עליי. וטיפול אותך. <laughs> ואז אני בא, והיה לנו, אה, אה, זו עדיין המשימה, לצייר שם, אני חושב, תלש של המשך או משהו כזה, והיא הייתה ממש, ממש מציירת יפה. אה, ואני בא, ולא מסתכלת, כולם הסתכלו, ואבותי אמרתי שלום וזה, ועוד פעם אמרתי שלום, ואבותי ואומר לך שלום אנחנו עושים בסדר על שלום. עובדים מסתכלת ככה. לא מסתכלת ככה. וחשבתי... מה אבל כשראיתי אותה, קודם כל, תגובה שלי. וואו, הייתי רוצה שהיא תהיה את אני לא אספר את הצעד שלה, מה היא חשבה, אבל עזבתי כבר אלף וחשבתי, בואנה הגענו עכשיו שם, אני פה, אני אעשה, אני אעשה משהו עם הכוחות שלי, ולאט לאט אתם יודעים, לא שישבתי דווקא ולא עשיתי כלום, עשיתי צעדים, עשיתי צעדים אבל ראיתי שהזמן הזה לא היה זמן, פתאום. איך שהוא ראה לי עובד שהוא מכין אותם, מכין אותם, ולאט שנה אחרי זה נפתחתם. ואנחנו בכלל היינו במקומות אחרים, אלוהים איכשהו פשוט שם אותם ביער. עכשיו, אנחנו נעשה את זה עם השני ועשרים כי אגב אנחנו שבוע הבא נדבר על מה זאת אומרת שתיים יהיו אחד ונסתכל על מה זאת אומרת אה, לגבוק, לגבוק לאישה זה דרך של שלושה שלבים שמתרפק. זו סיבה למה היום נושאים פשוט לא עובדים וזה מתפרק, או למה כל אדם עושה טעות ומתחתן עם מישהו אחר. כי אני מאמין שלאלוהים, השאלה הזו, מה את חושבים כמה דקות לקראת? האם יש לאלוהים מישהו, מישהו אחד בשולחן, או שאני אומר, מישהו שנמצא, תתחתן? אחד, אחד, יש לו שתיים? אולי כמו לדוד יש לו לא? יש לו סיישנים? אוקיי. מי חושב שזה פשוט עניין של צ'אנס? כאילו הוא פספס, או שיש לזה שלך, אז זה יהיה. כן, שלך, שלך. שלך, שלך. מישהו צריך לטענות שלך, זה לא דבר זה לא תמיד אותך. זה לא תמיד אותך. זה לא תמיד אותך. זה לא תמיד לפי מה שאתם מאמינים גם בכתובים, שיש מישהו מישהי, שמצוין שהכי קרוב שיכול להיות, משלך. מספר אחד. הכי מתאים. כי למה, אם נחשוב מההתחלה של הצלת המסר, שאמרנו שלסיום זה קריאה וזה לא צ'אנס. זה קריאה לסיים משהו ספציפית בשביל אלוהים. אז כמובן צריך שתהיה מישהו מתאים בשביל משימה, אז לא זאת הזאת. כמו שאתם בונים, בונים או מרכבים ביחד, לא יודע, כיסא או שולחן, אוקיי? אז הם פנו את זה, רגליים וידיים והכול, עד yeah. כדי כך שזה יתאים, שזה יהיה ביחד. טיפה אמינה לא, לא מתאימה של רגליים, לדוגמה, תמיד אפשר להתקן, אוקיי? אולי לפתוח שוב. למידה של הפייס של הרגליים בשולחן. אבל אם לא מתאים, לא מתאים. למה צריך לתקן? כי יש משהו שממש מתאים. אז אני מאמין, כשיש מישהו ומישהו ספציפי, ואנשים גם עושים טעויות, שאנשים שלא הולכים אחרי הדונות, וכן מפספסים. מתחתנים אולי מהר מדי עליהם, ומתחתנים עם מישהו שלא מכיר בכלל, ובגלל זה יש גיבושים גם. ועל זה, על שלושה דברים, איך לגבור, במה מגזיק ביחד. אני מדבר על uh, קצת גוף, קצת נפשי וקצת רוחני, שמאוד חשוב שזה יתאים, ועוד דברים שנמשיך לשבת. טוב. אמן. בואו נתפלל. תביאו נתודה לך הזמן הזה, נתודה לך על שאתה נותן לנו את ראש המשפטים, אותנו בערך כתבי הקודש. אני פשוט מתפלל שאתה תאמד את קודם אחד, שהמסר האנושי אותנו פשוט, נותן לנו את הפרספקטיבה הנכונה תודיות, זמנים. שכל ממך, ומה שאתה הכנת בשביל כל אחד, זה הכי טוב, אבל פשוט תעזור לנו לחכות בזה, ולחכות לך, ולתכותן ממך את כל הברכה המלאה, ולכבודך, אבל, למשימות ולמטרות שלך, בשביל השמיים, בשם שום השם, אמן.